פרק י"ב. ותדבר מרים ואהרן במשה על אודות האישה הכושית אשר לקח, כי אישה חושית לקח. ויאמרו, הרק אך במשה דיבר אדוני, הלא גם בנו דיבר. וישמע אדוני. והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. ויאמר אדוני פתאום, אל משה ואל אהרן ואל מרים, צאו שלושתיכם אל אוהל מועד, ויצאו שלושתם. וירד אדוני בעמוד ענן, והיעמוד פתח האוהל, ויקרא אהרן ומרים, ויצאו שניהם. ויאמר שמעו נא דברי, אם יהיה נביאכם, אדוני, במראה אליו אתוודה, בחלום אדבר בו. לא כן עבדי משה, בכל ביתי נאמן הוא, פה אל פה אדבר בו, ומראה ולא בחידות, ותמונת אדוני יביט. ומדוע לא יראתם לדבר בעבדי ומשה? וייחר אף אדוני בם, ביי לך, והענן שר מעל האוהל, והנה מרים מצורעת כשלג. ויפן אהרן אל מרים, והנה מצורעת. ויאמר אהרון אל משה, בי, אדוני, אל נא תשת עלינו חטאת, אשר נואלנו ואשר חטאנו. אל נא תהי כמת, אשר בצאתו מרחם אמו, ויאכל חצי בשרו. ויצעק משה אל אדוני לאמור, אל נערפנה לה. ויאמר אדוני אל משה, ואביה ירוק ירק בפניה, הלא תכלם שבעת ימים, תיסגר שבעת ימים מחוץ למחנה, ואחר תיאסף. תיסגר מרים מחוץ למחנה שבעת ימים, והעם לא נסע עד היאסף מרים. ואחר נסעו העם מחצרות, ויחנו במדבר פרן.